na ciklu izobraževanja rosna šola delovskih pravica mlade tretiletnik, ki jo organizira Zala pekarna na galenstvim mrežem, je organizacija, ki je v, v strukturnem centru pekarna, na sploti tam često, če zdravo. Torej, treti letnik, prvi letnik smo imeli odariti na pekarnosti, v drugem letniku smo govorili predvsem o sindikalizmu, v tretji letnik smo se povročili, da bomo mladi predstavili Krkoten je politični, ekonomski, sistem, oziroma družbeni sistem, v katerem živimo. Ugotavljamo, da mladi, mi, mladi, da imamo le nekaj bistvene, osnovne pojme, kako sistem naš deluje, zakaj prihaja do pojavo še daljnje brezposobnosti, pojava revnih zaposlenih, prekarnosti in podobno. Zato je tudi mladi potem obrožili uh, pristajanje na drugih reformističnih vodilih, uh, ki pa da dolgoročno ne spremenijo oziroma še reproducirujo ta sistem v kvemu uh, venimu. Dočil smo se letos tudi, da, da organiziramo ta predavanja na treh različnih lokacijah, kot je v trečjih naziv tudi danes, potem v kar na meninske mreze in je filozofska potrebna v Mariboru. Torej, postori, kjer se zdržujejo v vladi, kjer počemo torej presegati ta uh, pohod neoliberalizma. No. Uh, zdaj, uh, plačika ima ko predavanj, Prvo delavnice smo že imeli v septembru, pa na septembru tretji gimnaziji kritično pismenost v sodelnosti pravicah, ki je bil samo za diake in diake tretje tore tretji gimnazija. Danes bodimo torej z predavanjem Tiborja Butarja, ki je pritolog, sociolog in danes z veseljem moram poudariti predavator torej tudi na gostu Marija, tore danesnje predavanje bo osnovni pojmi za razumevanje družbe. Zdaj, preden dan besedo Tiborju, bi jaz rada sem povedala, kaj bo še sledilo. Naslednji četrtek ob šestih je pekarnka glenske mreže uh, okrogla viza, samorganiziranje delov študentov, študent, kaj bi Maribora, uh, kamor boj prišli aktivisti in aktivistke uh, organizacije CEDRA, potem uh, študentska organizacija ISKRA, kolektiv PIZDA in inicijativa Mestni zbor, ki bojo tukaj v Mariboru. Tega ste da pobavili ob šestega tja. Potem uh, 9. novembra pride že uh, Primoš Krašelec, ki bo uh, na Filozofski fakulteti v Mariboro predavil. Predavil bo o sili in tehnologija. Potem 22. novembra bo spet tukaj na tretji gimazji raz pomočnik, bo predavanje K&J spoh kapitalizem. Uh, potem pa sledi še uh, 30. november uh, Sašo Porlan, ki bo mi pa v prekarni zved uh, po svašizmu, torej kaj kapitalizem prednese vsega osvabo s svojimi cikli krize. Uh, to je to, jaz slupam, da bo, da sem dovolj povedala, pa ja, jaz predlagam, če se strinjaš, da najprej torej predlagam, ki bi ti misledali, da smo rekli misli vse, da hvala. To Super, hvala Tina. Ok, uh, hvala najprej, ali pa še enkrat, Tini in Andreju, da sta omogočila to, da sta me povabila sem in da ste vsi vi prišli Meni se zdi to, kar počnejo Tina in njen kolektiv, zelo pomembno. zdaj, jaz danes sicer ne bom velik govoril, mogoče celo boleče malo, o teh stvarih, ki jih je naštevala Tina, o kapitalizmu, o delovskih pravicah in tako naprej, ampak bi vam pa rad povedal par, stvari, par zelo osnovnih temeljnih stvari v zvezi z tem, kaj točno sploh je družba, kaj so družbeni sistemi, strukture, kako delujejo družbeni pojavi, o tem se veliko govori, tudi o tem veliko govorijo, ljudje, ki niso sociologi ali pa drugoslovci in velikokrat se meni da se zelo natančno o teh pojmih ali pa nasplošno stvareh, pojavih govori in ima človek ali občutek, da velik ve, pa v bistvu ve mal, ali pa ima občutek, da je, je precej brez veze in da je samo, da tiste, ki so že prepričani, za ostale pa, za ostale pa ne, torej da je nekaj tazga kot poezija verjetno, kar včasih res je, nažalost. No, V svojem predavanju bom, tako kot je Tina rekla, oziroma nakazala, bom najprej začel z Nečem, kar vam bo malo tuje mogoče in kar ne boste takoj razumeli, ampak na koncu predavanja verjamem, da boste sploh potem, ko se bomo še kaj pogovarjali, potem bom pa se osredotočil na dve točki, v dve, dveh korakih bom preostanek svojega predavanja izvedel in to je najprej vam povedal, kaj jaz mislim, da je družba iz česa je sestavljena, razen iz seveda ljudi. Potem druga stvar, ki pa sledi iz te, iz te bolj manj je pa, kako glede na to, kar jaz mislim, da obstaja v družbi, razlagati družbene pojave. Recimo, kako razlagati dejstvo, domnevno dejstvo, par kad se je že zgodilo, da predvsej uničujoča dolgotrajna vojna, kakršna je bila prva svetovna, skupaj z revščino, predvsem revščino na podeželju, proizvede kaj tazga, kot je oktoberska revolucija ali pa sto, 30 let pred tem. Francoska revolucija. Ok, torej, če začnemo, bi vam najprej omenil in na tablo mogoče napisu, neki pojmovnih parov, pojmovnih parov, v katerih nastopajo kategorije, ki se med seboj uh, izključujejo in prek katerih se običajno skuša definirati, kaj je narava in kaj družba oziroma kaj sta legitimni področji za naravoslovce in kaj za družboslovce pri imamo na levi strani naravo in potem tukaj družbo. Boste večkrat splohče šli na fakulteti študirati kaj drugovoljnega, boste slišali, da pri naravi, oziroma na tem področju, ki mu rečemo narava, se vidi okvarajo z znanostjo in z objektivnostjo. A, oziroma z objektivnimi pojavi Kmetenko v družbi se reda vkvarja z znanostjo, ampak se vkvarja z moralo in z subjektivnimi. Naprej, veliket se bo rekel, da sta dve veliki teorij, ako paradigmi, ki sta razščanjevali in skušali vnovčati po razlikovanje, tukaj pozitivizem in tukaj hermeneutika aliba interpretarizem. To se zviži verjetno nekoliko nerazumljivo ali pa zunajzemljsko, ampak vsa poanta je, da je med naravo in družbo zelo pomembna in zelo globoka ločnica, velika razlika, ki jasno more vplivati na to, kako pristopamo v pravišvalju ene in druge. Recimo, naravna, na področju narave se ukvarjamo za dejstvi med ko na področju družbe se ukvarjamo z prednotami ali pa z pomeni. Ko razmišljamo v družbi, predvsem interpretiramo, skušamo razumeti, kaj ljudje delajo, medtem, ko v naravi se ukvarjamo z znanstveno razlago objektivnih vzrokov in posledic, oziroma um, skušamo pojasniti, znanstveno pojasniti, ne razumeti ali pa interpretirati, kaj se dogaja. No in začetno vprašanje, ki se poraja in na katerega bom skušal odgovoriti v naslednjih 30 minutah je, če sprejmemo to in praktično od vsaj Bekarta naprej, vsi filozofi, družboslovci, tudi laji, ki vedno bolj sprejemajo to, takšne ali Če sprejmemo takšne ali če sprejmemo te pojmovne pare, a lahko sploh imamo sociološko teorijo, sociološko ali pa družboslovno, družbeno znanstveno teorijo, a nitko, da smo zgolj obsojeni na moraliziranje ali pa razpravljanje o tem, kaj je prav in kaj narobe, ne pa z vzročnim, ne moramo se pa ukvarjati z vzročnim razlaganjem. In naj bom še bolj natančen, kaj je ključna težava, da si že na hitr omenil, kaj je ključna težava, ko se sprašujemo to, kar sem se lihter vprašal. Ključna težava je, da a tako, da v naravi obstaja vzročni determinizem. Vzročni determinizem v smislu, da vsaka posledica ma svoj vzrok in se je na nek način morala zgoditi. In vsaka posledica, ki se zgodi, je nadalje lahko vzrok neke nove posledice. In pri tem ne moramo nič, razen tistih nekaj malo področjih, kjer dejansko lahko s človeškim delovanjem spremenimo, kako delujejo vzroki. Ampak globoko gledano ne moramo spreminjati zakona gravitacije ali pa zakona elektromagnetizma in vseh ostalih naravnih zakonov. Stvari se v naravi dogajajo deterministično, nujno, brezizjemno, brezizhodno, neizbežno. Mi lahko zelo malo naredimo, da to spremenimo. Med v družbi, vsaj tako se pravi, ni determinizma. In to je tisto, kar razveljavi kakršen kol up po znanstveni teoriji družbe. Kaj obstaja v družbi, če ne vzročni zakoni, determinizem in prezizjemnosti? Obstaja svobodna volja. Obstaja svobodna volja, ljudje se vedno lahko odločijo, kakor se želijo, nič ni bilo nujno, ni bilo nujno, da se je zgodila druga svetovna vojna, ni bilo nujno, da se je zgodila leta 2008 gospodarska, Svetovna gospodarska recesija, ljudje se lahko odločamo, kakor se želimo. In torej ne moramo napovedovati dogodkov, ne moremo napovedati, da se bo naslednja vojna zgodila, ne moremo napovedati, kaj se bo čez tri mesece zgodilo v Severni Koreji oziroma v njenih odnosih z preostankom sveta, ne moremo napovedati, kaj bo čez en dan na Twitterju zapisal Donald Trump. No, to mogoče ja, ampak. Poanta je vse ta, da načeloma imamo ljudje uh, svobodno voljo in se ne obnašamo pa vnaprej naprej uh, ustaljenih in ugrajenih uh, ternicah. Okay. Zdaj, nadalje um, se mi zdi, da še ena ideja ali pa trditev, ki se na prvi pogled zdi neovrgljiva, um, utrdi ta mit, oziroma to, zakaj bom jaz v nadaljevanju pokazati, da je mit v zvezi z razliko med naravo in družbo v točki determinizem svobodna volja država je da ko razmišljamo o vzročnih zakonih, recimo zakonu, o zakonu gravitacije, mamo v mislih, da so ti zakoni res brez izjemni, da se morjo, njihovo učinkovanje vsakih znova na enak način zgoditi. Zakon gravitacije danes ne deluje drugače kot deloval pred 500 leti ali pa 1000 leti. Torej gre za zelo Poseben način, vzroč, posebno obliko vzročnih zakonov in to je vzročni zakoni, kot brez izjemne zakonitosti, kot a, z žargonom univerzalnosti, splošnosti, ki so vedno enake, ne glede na kontekst, ne glede na prostor, ne glede na čas in tako naprej. Medtem ko vsak laik ve, da ne glede na karkoli drugega, v družbi ni takšnih brezzjemnih zakonitosti. Kdaj se je že v družbi kaj zgodil, kar bi bilo neodvisno od prostora, časa in vseh drugih kontekstualnih dejavnikov. Nikoli. No in moja prva zdaj pozitivna teza, tisto, kar pa bi želel, da vi verjamete, če sem zdaj vse to kritiziral, je, da to ne drži ne drži, da je najbolj smiselno razmišljati o vzročnosti, o vzročnih zakonih na tak način, torej, da so brezizjemne splošnosti, univerzalne splošnosti ti zakoni, tudi zakon gravitacije ali pa elektromagnetnega sevanja. Kaj ste mislili? Ste mislili preprosto to, da res je, da v družbi ni brezizjemnih zakonitosti, ampak tudi v naravi, v resnici ni brezizjemnih zakonitosti vsaj ne takšnih, kot je učato običajno v mislih. Če damen primer, ni res, da objekt z dano maso vedno proizvede silo, ki je sicer določena z zakonom gravitacije. V prisotnosti drugih dejavnikov, recimo elektromagnetne sile, se bo sila, ki jo proizvede objekt, v skladu z zakonom gravitacije, spremenila, oziroma bo drugačna, kot če ne bi bila prisotna električna sila. Enostavno je rečeno, objekt, ki ima maso in naboj se obnaša drugače, kot se obnaša zgolj objekt, ki ima maso. Torej, ni zares vsaj v strogem pomenu besede brez izjemnih zakonitosti v naravi. In zato ni čudno, da jih tudi v družbi ni. Kar je bolj pomembno, Če je to res in če še vedno hočemo verjeti, kot vsi verjamemo in moramo verjeti, v vzročnost, potem to pomeni, da mogoče lahko verjamemo tudi v vzročnost na področju družbe. Če ni ključen ali pa nujen pogoj za to, da se zgodita vzroki in posledica in da jo mi lahko znanstveno preučimo, to, da sta brez izjemna, da si vedno znova sledita v, na, na enak način, ne glede na kontekst, To preprosto torej pomeni, da mogoče moramo v vzročnosti začeti na drugačen način razmišljati, v vzročnosti v družbi in v a, naravi. Jaz mislim, da to lahko storimo oziroma vedno več filozofov se premika v to je mogoče samo kratka tukaj opomba. David Hume je bil eden od teh nesrečnežav, ki nam je dal takšno idejo v zvezi z vzročnostjo David Hume je zelo jasno zatrdil, da če hočemo imeti vzroke in posledice, če hočemo imeti vzročne zakone, morajo biti, biti te stvari, to če mora on reko konstantne konjunkcije oziroma brezizjemna sosledja. Po Humeu vzročnost ni drugega kot če A, potem B, vedno ne glede na kontekst in potem po Humeu praktično vsi filozofi dobrostovci in laiki sprejmejo to in razmišljajo o zročnosti na tak način. No, to se je začelo sreči spreminja v zadnjih desetletih v akademskem svetu, in pa jaz mislim, da večina laikov, ima tako, tako zelo drugačno idejo o tem, kaj je vzročnost, kot to kar pravi Hume, in to kar zdaj postaja veliko bolj sprejeto in na podlagi česar bomo mi razmišljali o družbi in o družbenih pojavih, kot so revolucije je teorija vzročnih zmožnosti. Na da govorimo o vzročnih zakonih, nekih splošnih, neoprijemljivih stvareh, ki se domnevno vedno znova zgodijo in imajo iste učinke, moramo razmišljati o, vzročnih, o vzrokih ali pa o vzročnih zakonih kot o vzročnih zmožnostih. Kaj to pomeni? Ko vidimo, da jabolko pade z drevesa in hočemo reči s Hume, Da, je to, da se je to zgodilo zato, ker deluje vzročni zakon, ki mu rečemo zakon gravitacije in da pač jabolka vedno padajo z dreves. da na takočin razmišljamo o tem primeru, moramo razmišljati drugače. Moramo reči, da ima jabolko ali pa zemlja, na kakršnikol stopni rav, eh, ravni, ravni, stopni, eh, podrobnosti hočete delovati, da imajo ti različni objekti določene zmožnosti, da naredijo neki ustvarjo spremembo, da ustvarjo dogodem. V tem primeru bi imelo jabolko vzročno zmožnost, zaradi tega, ker je med drugim jabolko, ker ima maso, vzročno zmožnost, da, ali pa nagnenost k temu, da, ko je v določenih pogojih, ko po pecu ni več dovolj močen, da pade na tla, če je pod njim ta stvar, ki je, če planet Zemlja, ki ima izjemno maso in torej privlači ta objekt z veliko manjšo maso. In enako lahko razmišljamo o družbi. Namest, da iščemo neobstoječe družbene zakone in da potem slišimo, se v družbi ni zakonov, zakaj se grete znanost družbe, lahko samo mogoče interpretirate, to, se dogaja v družbi, ne morete pa zaradi znanstvo na še razglažiti, je smiselno recimo reči, da kapitalizem, ki je bil omenjen, da je kapitalizem sistem, ki ima vzročno zmožnost ali pa vzročno nagnjenje, da stori nekatere stvari, da ustvari izjemno gospodarsko rast in nam prenese prej nikoli misljivo tehnologijo, da ustvar gospodarske krize in s tem revščino ali pa neenakosti, ogromne neenakosti, neenakosti, ki so večje, kot so bile v feudalizmu z plemstvom in uh, monarhiji. Torej, smiselno je razmisliti o vzrokih vzročnih zakonih kot o vzročnih zmožnostih. In zdaj tukaj ključna poanta. Ključna poanta je, da ko damo na stran to idejo o zakonih kot o brezizjemnih sosednjih in začnemo razmišljati o vzrokih kot zročnih vzročnih zmožnostih, ki jih imajo stvari, ki je recimo vzročna zmožnost, ki jo ima ta miza, da se upre mojemu udarcu, da ne gre moja roka skozi, ta miza ima to vzročno zmožnost, medtem ko neka tkanina je ne bi imela in šla moja roka skozi. Ko začnemo na tak način razmišljati, odkrijemo, da v naravi in v družbi obstajajo tako odprti kot zaprti sistemi. Odprti sistemi, in ti so tisti, ki, za katere bomo v trenutku videli, da so zares zanimivi, otprti sistemi so preprosto dogajanje, kot ga vidimo v vsak življenju, v naravi ali v družbi. Odprti sistem je vsak sistem, v katerem naenkrat so obstaja veliko dejavnikov, veliko zrokov, veliko vzročnih zmožnosti. Recimo, In to si lahko predstavljate tako na ravni družbe, kot na ravni narave. Ko jaz skušam, in to je naravni pojav, vzeti svoje užigalce in potegen z žigalco po na, fosforjevem traku, se lahko zgodi, da se ta ožigalca ne bo pržgala. Zdaj, očitno, ker ne bomo skupaj s filmom razmišljali o vzročnosti kot po brezizemnih sosledi, ne bomo rekli, a to je zato, ker je vzročnost nehala delati. Ne. Kaj se lahko zgodi? Kaj bi bil en od dejavnikov, ki je povzročil to nenavadno na ta nenavadno pojav? Recimo to, da so bile vžigalce mokre ali pa, da sem skušal vžigalcev pražgati v vakumu, kjer ni kisika, medtem ko je kisik potreben za izgorevanje in torej, da se v žegalca prižge. Skratka, poanta tukaj je, da v odprtem sistemu, v sistemu, kjer je mnogo dejavnikov naenkrat prisotnih, ti dejavniki včasih izničujejo učinke en drugega. Lahko delujejo en drugega tako, da se ne bo zgodilo to, kak smo sicer bi, če bi bil ta dejavnik izoliran, prečakvali, da se bo zgodilo. Recimo, voda ne bo vedno pogasila požara. Včasih ga ne bo in to preprosto zato, ker so bili drugi dejavniki prisotni, ki so razveljavili njeno siceršno nagnjenost, tendenco k temu, da gasi požar. Ni se, ni se ugasnila vzročnost, samo vzročnosti je treba razmišljati na drugačen način. In enako velja za... Vzpostaviti družbo. Veste videli v trenutku bolj konkretno, zakaj je to ta poanta tako ključna in pomembna. Okay, pa zdaj sem govoril v bistvu o tem, kaj je pravzaprav v katerem se družba in narava ne razlikujeta. Rekl sem, da narava in družba, če v razmišljamo na tak način, kot sem ga predlagal, sta oboje, sta obe, um, sistema ali pa razsežnosti resničnosti ki v katerih deluje vzročnost, vzroki delujejo v obeh. Kaj pa so razlike, ker očitno med naravo in družbo obstajajo razlike med drugim, stanje znanstvenega napredka v sociologiji, v primerjavi z stanjem znanstvenega napredka v kvantni mehaniki ali pa fiziki nasplošno, kaže na to, da neki more biti nenavadno a, drugače, razen če so samo ljudje, ki prakticirajo znanost in, a, v sociologiji tako različni in eni tolk sposobni, drugi pa tudi toliko nesposobni. A, Kar je tudi možno. Razlike so te, oziroma vsaj dve sta res pomembni. Prva razlika je ontološka. Druga razlika je epistemološka. To zdaj sliš, spredno, spet nerozumljivo in ne zlo v pomoč, ampak jaz mislim, da se da dosta enostavno povedati, kaj s tem mislim. Ontološka razlika, torej to bo očitno razlika, ki se nanaša na zgradbo, narave in družbe, kako, ali pa z filozofskim žargonom, ki se nanaša na bit, različno bit narave in družbe, ontološka razlika je ta, da stvari, ki so zelo pomembne v družbenem svetu, ljudje, so v svoji zgradbi, v svoji ontologiji, precej drugačne od stvari, ki so zelo pomembne v naravi, delci, sile in tako naprej. Kaj je ta ključna razlika? To, da smo ljudje, da imamo ljudje subjektivno ontologijo, da izkušamo stvari, da čutimo bolečine, da um, lahko izbiramo med različnimi možnostmi, da se lahko odločamo, da lahko razmišljamo, da imamo lahko namere za delovanje, da lahko planiramo naprej, kaj bomo storili in tako naprej. Tega seveda ne morajo storit večina stvari, ki se stavlja naravo, razen mogoče kakšne živali, tega ne morejo storiti. Kamni, mize, opeke in tako naprej se ne morejo odločati ali pa ne morejo izkušati. Nimajo subjektivne ontologije. No, druga razlika, epistemološka razlika, in ta je enako pomembna, mogoče pomembnejša od prve, je, ta epistemološka razlika je, da Sem se jaz prej, ko sem govoril o odprtih in zaprtih sistemih, nekoliko zmotil, ko sem rekel, da lahko odpremo in zapremo, oziroma da imamo odprte in zaprte sisteme tako v naravi kot v družbi. Razlika je ta, da v naravi res lahko običajno sistem zapremo, še enkrat povem, kaj to pomeni, izoliramo en dejavnik ali pa samo par dejavnikov in vidimo, kako se v izolaciji od ostalih dejavnikov obnašajo kako se torej obnaša ožigalca in papir, ob katerega jo podrgnemo, ko ni tisoč drugih dejavnikov, ki bi motel to, vode in pomankanja, kisika in ne vem še česa. V naravi to običajno lahko storimo, v družbi pa tega nikoli ne moramo storiti. Iz razlogov, ki niso zdaj pomembni, da se ne boste čist medali, v družbi nikoli ne moramo zapreti sistema. Nikoli ne moramo imeti eksperimentov v pravem pomenu te besede. Nikoli ne moramo imeti takšnih eksperimentov, kot jih imajo recimo v fiziki, ki je najboljši primer. Uh, to, kar se reče, da delajo sociologije, eksperimente pa psihologi, da delajo eksperimente, to niso res eksperimenti. Uh, je, to, kar delajo, če mo se eksperimenti, je pomembno, ampak to nima skoraj nobene povezave z eksperimenti v fiziki, ker se dejansko da vse moteče dejavnike dati na stran in preveriti, kakšno je obnašanje enega samega dejavnika. V družbi so vedno moteči dejavniki. In, um, Ta druga epistemološka razlika je toliko pomembna za to, ker pomeni, da družboslovje nikoli ne more zares strogo napovedovati. Fizika lahko, astronomija lahko napoveduje, čez tisočletja vemo, kdaj se bo pa kje se bo zgodil sončni mrk za 1000 naprej. In to vemo do sekund natančno, medtem ko v družbi nikoli ne moremo napovedati z enako mero verjetnosti pa gotovosti, kdaj se bo zgodile revolucije, vojne, krize in podobno. Do besedno en dan, en večer pred gospodarsko krizo 2008 so se ekonomisti pogovarjali, kako izjemno trden je sistem in da se kriza verjetno v naslednjih 15 letih ne bo nikakor zgodila, da se bo začela kazati šele čez kršnih 15 let. Tako obupno je drugoslove pri napovedovanju in ni nenavadno. Če je res, da ne moramo zapreti sistema in eksperimentalno preveriti kako se stvari obrašajo v izolaciji, potem jasno ni nobenega napovedovanja. Vedno je možno, da bo prišel nek nov random dejavnik, ki bo, uh, ki bo nas razočaril pri naših upih, kaj se bo zgodil z ostalimi dejavniki v, v družbi. Okay, zdaj sem torej šel čez ta prvi del predavanja, poskušal vam dati te osnovne, mogoče zelo filozofske metodološke, Smernice v zvezi z naravo in družbo in kako preučevati družbo je res tako drugačna, v katerih vidikih je drugačna in je preučovanje družbe drugačno od preučevanja narave, v katerih pa, v katerih pa ne. Videli smo, da je ključna podobnost ta, da imamo vzročno razlaganje lahko tako v naravi, kot v družbi. V družbi se stvari ravnajo v skladu z vzroki in posledicami. Res je, da zato, ker imajo ljudje subjektivno ontologijo, niso nikoli pasivni, pasivne žrtve tega, kar se v njih dogaja, vedno se lahko odločijo, da bodo storili drugače, kot jih sicer družbene sile, skušajo določati in v smeri, v katerih skušajo potiskati, pa vendar vzroke in posledice imamo v družbi. No, zdaj pa drugi del predavanja in vprašanje, kaj točno je družba, kaj točno so družbeni sistemi, družbene strukture in ti izrazi, ki jih stalno uporabljajo sociologi, ne da bi jih zares definirali, in pa drugič, ok, rekel si, da lahko razlagamo v družbi, znanstveno, vzročno lahko razlagamo pojave, Da je takšen primer, kako lahko znanstveno, vzročno razlagamo pojave v, v družbi. To bom, bom storil v trenutku. Najprej iz česa so sestavljene družbe. Kaj so družbe? Sociologi so v zadnjih 150 letih dali ogromno odgovorov. Jaz mislim, da je edini pravi odgovor na, na najnižji ravni splošnosti, je ta, da družbo sestavljajo samo ljudje in odnosi, ki obstajajo med njimi. Ničestri družbeni. Vse ostalo, o čemer sicer govorimo tudi, države, razredi, institucije, norme in tako naprej, vse to so zgolj skupki posameznikov in njihovih a, odnosov. Lahko bi rekel, bolj natančno, da družba je, kot se včasih rado reče na tak stereotipen način, da družba je več kot osota svojih sestavnih delov. Družba niso zgolj posamezniki v ravno črto razporejeni, ampak ta več, Družba je več kot vsota njenih posameznikov, so pač odnosi, ki med njimi obstajajo. In bodte pozorni, odnosi med ljudmi, odnos med delavcem in kapitalistom, odnos med učiteljem in učencem, odnos med, a, recimo, tlačanom in feudalnim gospodom in tako naprej, ti odnosi so to, če mora običajno sociologi rečejo, strukture, družbene a, strukture. Ok, kaj Kaj zdaj so ti odnosi? Neki je reč, da obstajajo v družbi posamezniki, za katere vsi vemo, da obstajajo in jih razumemo in vemo, kako zgledajo, okay, to ni nenevadno, ampak kaj pa pomen, da rečemo, poleg posameznika obstajajo in so zelo pomembni tudi odnosi? Odnosi Niso nekaj, kar lahko primemo, odnosi se zdi so nekaj, kar je v glavah, kako boš to preučval, ali pa kako bi lahko imeli odnosi med dvema človekoma, odnos med dvema človekoma, kako bi lahko vplival vzročno na vedenje in zavest teh dveh ljudi, učitelja in učenca, recimo. O tem, o tem v tem trenutku prej samo še ena opomba, um, ko se pogovarjamo, kaj se stavlja, družbo, ali smo posamezniki njihovi odnosi, ali samo posameznike, je to kaj več. Emil Dirkem, ta klasični sociolog, za katerega ste vsaj slišali, verjetno že kdaj, Emil je slavno trdil in se pri tem slavno motil, da družbo sestavlja, da družba je neki več kot posamezniki in odnosi med temi posamezniki. Po dirkemu je, družbo, po dirkem obstajajo ljudje, obstajajo odnosi med ljudmi, potem obstajajo pa še nekje mistične, skrivnostne entitete, ki se jim reče družba ali pa v njegovem žargonu recimo kolektivna zavest in te mistične stvari, ki jih ne moremo videti, ki jih ne moremo zares preučvati, te mistične stvari so popolnoma, pravi dirkem in to je ključna napaka, so popolnoma ločene od posameznikov, ki sicer sestavljajo družbo. In verjetno se spomnite njegovega primera ali pa ene stvari, ki se jo zelo pogosto v zvezi z Dirkem omenjam, to je samomor in njegovo raziskovanje samomora. Dirkem je rekel, da samomor nima nobene zveze, ne da ima samodelno zvezo, ampak da nima nobene zveze z psihologijo. Nobene zveze nima s tem, kaj ljudje dejansko, ki delajo samomor, razmišljajo, eh, zakaj, kakšno, njihovo, kakšno je stanje v njihovi glavah. On pravi, to je vopornoma nepomembno. Samo more ustvarja družba določeno stanje kolektivne zavesti, in ko hočemo mi, kot znanstveniki in sociologi, razumeti, samo more, nimamo, kaj se ukvarjati s psihologijo, kaj šele s hormoni ali pa stani v možganih na biološki ravni. Kar moramo mi narediti, je izključno preveriti in raziskati, kako je družba, neodvisno od posameznikove psihologije, prisilila tega posameznika, da ne bi samo more. Jaz mislim, da je to skoraj samo absurdno za tiste, ki niso sociologi in prav je, da je absurdno, ker je zelo napačno, ampak um, imejte pa v vendar vendarle to, da včasih lanjki in sociologi še vedno sto let podirkemu radi rečejo kaj okay, takšnega in miseljo, da je psihologija, to če mora velikrat rečejo, psihologizem, da je psihologija nekaj, kar je dost nepomembno oziroma popolnoma izvera iz vera izhaja iz družbe in je z družbo. To je, to je narobe. Ok, ampak nazaj v vprašanju, kaj so družbeni odnosi? Kaj je odnos med delovcem in kapitalistom? Kako se to vidi, kako to preučujati? <kaj> Jaz mislim, da si je najlažje odnose predstavljati kot prazna mesta, prazne položaje, in potrb znano za trenutek, kot prazne položaje ali pa prazna mesta, na katerih stojijo ljudje in ki so ta mesta, ti položaji, načeloma ne zahtevajo, da en konkreten človek stoji, stoji na njih. Torej, če v enem podjetju jutri odpustijo Janeza Novaka, delovca, iz kakšnega razloga ga že odpustijo, bo njegovo strukturno mesto v tem podjetju, njegov položaj, odnosni položaj v tem mestu, položaj delavca, ki se ga najame, da dela v tovarni, bo še vedno obstajal in ga bo naslednji dan zapolnil nek drug človek, z drugim imenom, z drugo zgodovino, z drugimi občutki, idejami in tako naprej. Ampak to strukturno mesto, ta položaj bo pa še vedno enak in zaradi tega, ker bo stal na tem istem položaju, bo ta človek, čeprav je čez drugačen od bivšega Jane Zanovaka, bo imel eno stvar, ki mu je skupna z njim in ta je, da bo v odnosu z njegovim bivšim dejalcem In to bo za njegovo življenje zelo pomembno v dobrem in v, v slabem. Torej, predstavljajte si to kot prazna mesta. Mogoče še ena analogija, da boste videli, da ni to samo nek mistični govor sociologa, ki se ga ne razume čisto, ampak ga je treba sprejeti, ker smo prijazni. Predstavljajte si igro šaha. Predstavljajte si igro šaha in Pomislite, da v bistvu, kar je pri ključno polak pravil, seveda, je to, da obstajajo določeni, predvsej objektivni, v smislu neodvisni od konkretnih igralcev, objektivni položaji, strateška mesta, na katerih so figure. In zdaj, glede na to, kako mata ta figure po petih minutah, po ne vem koraku, po ne vem že novi sekvenci, dva igralca, Glede na to, bojo njuni interesi, kaj narediti v naslednjem koraku, kako nasledno figuro premakati, bo zelo drugačni. Torej, pozorni. Glede na to, kako ta dva človeka, kako imata razporejene svoje figure na šahovnici, en ima še vedno um, konja, kralja in kraljico, drug ima pa samo še kralja, ne poznam pravil šaha, tako da dejte potrpeti, um, skratka imata zelo drugačne figure na, na šahovnici, Glede na to, kaj ima je še preostalo in kje so te figure, to je mogoče ključno, kje so te figure v odnosu do drugih figur, Ali je ta kralj levo spodaj ali je na sredini in ali je kralj od drugega igralca levo desno zgoraj ali pa na sredini, glede na to, glede na te odnose, ki očitno obstajajo med figurami, bo sta imela zelo drugačne strategije, kaj narediti zdaj, kaj je narediti čez dve poteze, kaj narediti čez tri Poteze. In jaz bom skušal zdaj pokazati, ali pa samo nadaljevati, da je enako, da velja nekaj enakega, nekaj podobnega v družbi. Čeprav niso odnosi, strukturna mesta, strukturni položaj, kot je učitelj, učenec, delavec, kapitalist, nekaj, kar lahko primemo, vidimo, preverimo, je enako resnično to, so ti odnosi enako resnični kot so odnosi med figurami na šahovnici, ko dva človeka igra ta šah. In zdaj, ključna stvar, delavec bo tisti človek, Jan Novak, ko je na položaju delavca, bo imel zelo drugačne motive za delovanje, za obnašanje, kot, ga, kot jih bo imel njegov delodajalec. Tisti drugi človek, ne vem, a, a, Miha, dobenega prinke, se ne spomnim, svojega Miha Ruter, um, ki je kapitalist, ki je na mestu, na položaju bogatega menedžerja, bogatega jasnika, tovarne. Ne glede na to, kako se sicer ona dva razlikujeta, je ena temeljna razlika med njima ta, da sta v enem in istem odnosu, samo je v enem odnosu sta, zdaj, ko smo izolirali vse ostale odnose stran, v tem odnosu sta na popolnoma drugačnih položajih. In en bo zaradi tega, ker je na enem mestu, na enem položaju v odnosu, na položaju delavca, se ravno popolnoma drugače. Med drugim bo recimo ponižno, vsaj običajno, če hoče obdržal službo, ponižno tiho vsakič, ko pride mim njega delodejalec, ponižno tiho in se mu bo smehljal in skratka mu skušal pokazati, da je vesel za to, da je dobil to službo. Hkrati pa bo, recimo, če bo izgubil to službo, ker je še vedno na položaju delavca, na položaju brezposelnega delavca, bo zelo tipično se obnašal. Ni veliko načinov obnašanja tistih, ki so na položaju brezposelnega delavca. Kaj bo med drugim delu? Verjetno bo iskal službo. In ko bo iskal službo, bo tekmoval, bo skušal konkurirati s svojim kolegom, ki tudi iščejo službo in se mogoče za isto službo potegujejo. In se bo skregul z njimi in bo postal sovražnik in tako naprej. Medtem ko tisti, ki je na položaju bogatega kapitalista, ki nadzoruje tovarno, bo imel drugačne motive za delovanje, čeprav je tudi človek in čeprav ima enake potrebe kot ta prvi. Oba ima ta potrebo potem, da preživita, da ima ta, da plačata najemnino, da ima ta streho nad glavo, da ima ta nekaj za jes, da ima ta prijateljstva odnose, v tem sta čist enaka, oba sta človeški biti. Ampak ker ste na drugačnih položajih v mreži odnosov, ekonomskih odnosov, se bo sta zelo drgač ravnala. Ta drugi, ta bogati nadzornik oziroma tukariz, ne bo iskal v službe, ne bo se bal, da bo mogoče nekoč odpuščen, ne bo na delovnem na mestu se uh, muza okoli in gledal, a ga kdo nadzoruje, a se mora komu nasmehniti, zato da ne bo izgubil svojega položaja in tako naprej, ampak bo na mesto tega skušal najednjiči, čim boljše strategije, kako veliko dobička izžet, iz procesa proizvodne, kako novo tehnologijo uvesti naslednje leto, zato, da se bo dal ceno znižati produkta in bo več ljudi ta produkt kupil. Vsatka, bo, on bo predvsem razmišljal o tem, kako konkurirati z drugimi lastniki podobnih tovaren in torej, kako, kako, kako tekmovati s svojimi konkurenti. Obasta človeški biti, oba ima enake potrebe, ali tudi kakšno drugo potrebo, ampak neke temeljne, osnovne človeške potrebe so identične, njunodejansko dejansko delovanje, družbeno obnašanje je popolnoma drugačno in to zaradi različnih odnosov oziroma položajev v odnosu, na katerih sta. Okay, to je zdaj tisti del predavanja, kjer sem skušal na hiter kaj je družba, iz česa je sestavljena, kaj točno pomeni, ko rečemo iz posameznikov plus odnosov, kaj so odnosi. Zdaj pa še zadnji del. Deset minut in končam, zadnji del, kako torej zdaj razlagati te stvari, kako razlagati družbene pojave, kako, če se spomnete tega primera iz začetka, kako razložiti, zakaj se revolucija zgodijo, zakaj se revolucija zgodijo, poravati takrat, ko predtem divja petletna zelo brutalna vojna in hudo, hudo pomankanje oziroma beda, revščina na podeželju. No, tukaj je ključen pojem, zadnja stvar, ki jo napišem ali pa ideja, moram kot pojem, mikrotemel. Ideja tukaj je, da mi ponavad laiki in sociologi velik govorimo o in vidimo razne makro družbene pojave. Makro družbeni pojavi so že omenjene vojne, revščina gospodarske krize, gospodarska rast, ideologija, država, meddržavni odnosi med Severno Korejo in Ameriko. To so vse makrodružbeni pojavi. No eno vprašanje, ki je zame tukaj ključno je, a, a moramo mi govoriti o čem drugem, kot zgolo teh makrodružbenih pojavi? Oziroma, a ni tako, da ko se v znanosti, v naravoslovju skuša razložiti neki na višji ravni, neki na ravni celote, recimo. Ko jaz probam razložiti, Zakaj se ta miza obnaša tako, kot se ko je udaril z roko, zakaj je ta miza, z drugimi besedami, trdna, bom jaz moral to dejstvo razložiti, kot bom šel na mikroraven te mize. Ne morem samo reči, trdna je zato, ker je miza in pač mize se trdne. Ne, znanstvena razlaga bo, ta miza je trdna, ker, je, ker so njene molekule organizirane na določene načine. Če bi bile organizirane te molekule na drugačen način, bi vlade ker je iz določenega materijala. Če bi bil materijal drug, ne bi bila trdna. Skratka, osnovni princip znanstvene razlage v naravoslovju je, da je treba celote, da je treba makropojave razlagati vedno na mikroravni. In jaz mislim, da mora isti princip veljati na ravni družbe oziroma v družbenem svetu. Več razlogov obstaja, zakaj je tako. Zdaj, prvi razlog je tisti ontološki, o katerem smo govorili in to je Če so družbe, in torej družbeni makropojavi, zgolj skupki ljudi in njihovih odnosov, ja potem jasno, da bomo morali na raven ljudi in njihovih odnosov, da bomo razumeli, zakaj se zgodijo določeni makropojavi. Ne more en makropojav drugega makropojava povzročiti, če sta pa oba sestavljena iz ljudi in njihovih odnosov. Drugi razlog, zakaj radimo mikrotemelje, zakaj se moramo vedno pomakniti na mikroraven, je pa preprosto bol moške narave in to je da zelo nevarni smo. Ne varni smo, ko rečemo, da en makro pojav povzroči drug. Makro pojav, Tudi, če bi bilo to sploh možno, pa smo že slišali da ni možno in da se Durkheim, ki je to trdil, dirkem je mislo, da lahko en makro pojav povzroči drugega. Tudi, če se bi to lahko zgodil, smo preprosto epistemično, um, vednostno, nevarni, nesigurni, če rečemo, če ostanemo na ravni, ravni pojavov. Če dam primer. Če rečemo, kot je Max Weber še en veliki klasični sociolog, za katerega ste verjetno slišali, govoril, če rečemo, da kapitalizem, sistem, v katerem živimo in ki je ogromno bogatstvo, poleg drugih, malo prijetnih stvari v stvaru za večino ljudi, um, če živimo v... Torej, ko se vprašamo, mi, ki živimo v kapitalizmu, kako je ta sistem nastov, ko je pa človeštvo, ko je prišlo iz na nabiraniških skupnosti približno 10 tisoč, let nazaj in so začeli graditi civilizacije in so začeli uh, ustvarjati hmetijstvo, K zakaj je 10 tisoč let trajal, skoraj 10 let, kapitalizem je star par stoleti, zakaj je skoraj 10 let trajalo da so ljudje ustvarjali kapitalizem, zakaj ga niso prej ustvarjali? No, Weber je skušal razložiti to zagonetko tako, da je rekel protestantska etika. Protestantska etika na nek način proizvede kapitalizem. On je k sreči ni vedno bil, glede tega, najbolj, najboljši, ampak on je k sreči vedel, da more dati pritaki trditvi mikrotemelje. Vedel je, da nič ni s tem naredil. To ni znanstvena razlaga, če rečeš, en pojav je povezan z drugim, vsaj, zdi se mi, da je, uh, uh, Ta prvi pojav protestantska etika, vznik protestantske etike, nekako vodi k kapitalizmu. Vedel je, da to je začetek znanstvene razlage. S tem nismo še Kar pa je tisto, kar moramo narediti in s čim zaključili ali pa izpeljali znanstveno razlago je, da se vprašamo, ok, kako, kako je protestantizem privedel do kapitalizma. In on je imel svojo razlago, ki jaz mislim, da ni najboljša, ampak skratka, zavedil se je potrebe po mikrotemeljih. Tako da, kar bi hotel in zdaj zaključujem, od da od tega zadnjega dela odnesete je, zmotil sem se prej, da ne bom nekaj več potavljiti čečkov, zadnja stvar potrat pa res, en a, grafikon oziroma nekoliko preprosta, pa verjetno, če to jaz delam, ne najlepša, skica bo, ki naj vam probite, da vam ostane v spominu, ker jaz mislim, da, če vas bo gdaj zanimala sociologija ali pa če boste sami kot lajki, ki niste sociologi, želel razumeti makro družbeni pojav, povezavo med dvema makro družbenima pojavoma, vam bo ta prišla vsaj načeloma, zelo prav, vsaj veli boste, ko vam kdo, ko, če vam kdo kdaj prodaja meglo, da vam prodaja meglo. Imamo najprej, to je zdaj makro raven, imamo makro pojav A, vojna. In potem imamo en drug makro pojav, moreš, Č, ki ne bi sledil iz tega prvega. Prej smo rekli revolucija. Vojnam običajno, neuspešnim vojnam običajno sledijo družbene revolucije, če pogledamo zgodovino zadnjih 200 let. Ok, kar moramo tukaj narediti? To zdaj ni še nobena razlaga znanstvena. K ko hočemo mi razložiti, zakaj A proizvede Č, oziroma kako A proizvede Č, moramo narediti naslednje. Naslednje tri korake. Prvi korak je, da, gremo, da se podamo iz makrorani na mikrorani. Torej, da gremo na raven posameznikov, njihovih interesov, njihovih namer, ciljev, zadelovanja čustov, potreb in tako naprej, idej, zavesti in seveda njihovih odnosov. Da potem naprej, še vedno kar na mikroravni, do točke C, ki je še vedno raven posameznikov, njihovih interesov, potreb, zavest in tako naprej in njihovih odnosov, ampak drugačnih, takšnih, kot so išli iz teh prvih. In potem zadnji korak je, da poskušamo prijeti nazaj na makropravo, da, da skušamo videti, kako je, če še grem enkrat to, kako je makropojav A, najprej v času leta 1917, januarja 1917 v Sovjet, v neše sovjetski, v caristični Rusiji, kako je, kako je nek makropojav A, vojna, revščina, beda, izkoriščanje, kako je kasneje v času mesec kasneje, recimo, ali pa skozi en mesec, vodu, kako je na ljudi, ki so tam živeli. Kako revščina, vojna in tako naprej vplivata na državne elite, na carja in njegovo plemstvo, kako vplivata na revne kmete na podeželju. Okay? Potem to je ta prvi korak Ugotovimo empirično, s pomočjo kreativne intuicije, kot Sherlock Holmes, ki gleda um, trupla in nek kraj zločina in skuša na podlagi tistih nekaj informacij, ki jih ima, skuša deducirati, se skuša spomeniti par možnih razlag, ki bi pojasnili, kaj se je zgodil par ur nazaj na tem mestu. Potem, v naslednjem koraku, ko vemo, kako je pojav A vplivu na posameznike, nikoli jih ne more popolnoma določiti, se spomnite, ljudje se lahko odločajo sami, in niso zgolj pasivne ljudke družbenih sil. Um, ko vemo, kako je vplivu pojav, makropojav A na posameznike in njihove interese, Potem moramo raziskovati, kako so skoraj čas ti posamezniki vplivali en na drugega, kako so spremenili svoje vedenje, recimo v primeru Bede in ki so od že 17. na podeželju doživljali, so začeli nabirati, so začeli dobivati interes, da se uprejo svojim tistim, ki so jih nadvladali. Vojna je vplivala na državne elite tako, da jim je odtegnila ogromna denarja in s tem, ko jim je ogromna denarja odtegnila, niso več imeli možnosti financirati vojske in policije, s katero bi zaprli te revne kmete, ki so dobili po letih trpljenja interes, da se to trpljenje konča. No in zadnja točka je, da raziščemo kako posamezniki v spremenjenih okoliščinah, ti posamezniki, na kateri je vplival makropojav A in potem spremenil njihovo vedenje, kako sami proizvedeljo nov makropojav, a, torej pojav Č v našem primeru. In to je v zgodovinskem primeru oktobrska ali pa februarska tem revolucija. Ok, a, ker že vidim, da bom predol, drugač na tem mestu a, končam in lahko Odprejemo razpravo, če ima kdo še komentarje ali pa vprašanja. Hvala. Ja. Jaz bi še to rekel, šel sem zelo na hitr skozi ene par precej pomembnih reči, skozi katere bi in grem oziroma boksov na fakulteti, kjer imam več časa v več predavanjih skozi ne v desetih minutah, tako da gotovo si predstavljam, da je bilo kaj nerazumljivo ali pa če ne nerazumljivo, um, da sta obstajali dve možni interpretacije tega, kar sem rekel, da, če bi kdo kakšno pojasnitev, ali pa kaj sem zelo za to, če ima pa kdo kakšno popolnoma nepovezano vprašanje ali pa komentarje, če bi, bi jih radi povedal, pa pa jasno, me tudi, me tudi to zanima. se ja. Razlogov je verjetno velik, jaz bi radiš rekel, in so taki, ki je težko reči, a so, mislim, lahko se reči, a so pravi ali so napačni, ampak res jih je ogromno, od financiranja do posebnega, osebne arogance, tako da res tega je ogromno, ampak meni se zdi bolj zanimivo vprašanje v luči tega, kar smo, kar sem povedal zaenkrat samo jaz, um, se mi zdi, a so lahko znanost in na kakšen način. In jaz bi rekel, da gotovo ne na takšen, kot si domišlja velikrat psihologija, da je, um, ki je res skoraj nač drugega kot Precej rigorozne, ampak rigorozne analize statističnih um, analiz in spremenljivk in tako, kar je običajno zanimiv opis, pojava ali pa problem, zanimiva korelacija, kar je, ampak to je treba obšel lepo jasen. In jaz mislim, da je tega v psihologiji zelo malo. Torej, skušati pojasniti, recimo, vidimo, da je izjemno visoka statistična verjetnost, da ljudje, ki živijo v ameriškem rast Beltu, da so nagreni k samomorilnosti. Recimo, sub zelo zanimiva um, statistično dejstvo, nekdo ga je mora najti, ok, ampak to ni nobena razlaga. Ne glede na to, kakšne so statistične vrednosti, ne glede na to, koliko močna regresijska analiza je, kar je treba narediti je podati razlago, zakaj sta ta dva pojava povezana, zakaj sta korelirana. In te razlage so, ne morejo biti nič kot razlage z mehanizmi. Treba je dati razlago vzročnih procesov, ki so vodili od A do B. Zakaj ljudje, ki živijo v Rust Beltu, veliko, z veliko večjo verjetnosti naredijo samomor? Zgolj dejstvo, da to storijo, Ni in jaz mislim, da take, um, take, taki poskusi znanstvenih razlag in zanikanje tega, kar sem zdaj rekel, zanikanje potrebe po teoretskem razlaganju, iskanju mehanizmov, kako od A pridemo do B, to je tisto, kar se meni zdi neopravičeno in škoda in narobe in nekateri zelo dobri psihologi bi se s tem strinjali in počnejo zelo pomembno delo, ki je takšno delo, delo iskanja mehanizmov in podobno in enako bi rekel za sociologijo, ampak nekol ta premisa, ki si jo reku ni prava, skoraj noben sociolog ne misli, da dela znanosti in mene to mot. ker jaz mislim, da mora biti in je lahko sociologija znanost, ne znanost kot se je znanost razumeli let nazaj v času logičnega pozitivizma, ne znanost kot, ok, znanost je to, kar je povezano s številkami in to, kar odkriva statistične povezave, to je tudi pomembno, ampak Samo pa sebi to ni znanost, ali pa ni dovolj, ampak znanost v, v smislu, ka sem ga nakazal, mogoče preveč površno in na hitro. In to je eh, znanost, kot poskus razložiti, podati mehanizem ali pa vrsto mehanizmov, ki so odgovorni za pojav. Pojav je lahko revolucija, vojna, samomorilnost, karkoli. To je treba potem, ko imaš enkrat teoretsko delo za sabo, svojo kreativno Sherlock Holmesovsko abduktivno sklepanje, kaj je najbolj verjetna razlaga, če imamo te podatke, je potem treba nove podatke najdeti, pa narediti kakšne statistične analize, pa jiti v arhiv pogledat a je res rekel un to, a je res ta državnik imel eh, določene občutke, ko je od dunga drugega državnika slišal tist, Ampak jaz mislim, da je, ali pa ravno zato ne znam, zakaj sem rekel, ampak, ravno zato jaz mislim, da je sociologija lahko in velikrat je znanost, vprašanje je samo kakšna znanost, ali pa kaj pomeni znanost in kako dobro se to prakticira, no. Če, če nisem preveč zastranil tvoje vprašanje. Ne, seveda, ja. se se je če tudi imaš te delice znanke znanosti, se pravi, ne so šitke, samošnejše, ki se ta delita, nekako, nekako primerve, šitke, Je. še, se probudili, nekdaj, nekdaj. Če gremo, če sledimo, da se o tako v aspektih so to Drži, tebe, nekaj, drži in reče: se, celoten sistem, te na povedi, se pravi, uh -huh. ne? Kur, ne, počeš Tudi v Slovenije, ki vedno znova so in pa po motori, je tako zelo velike, da je in tako naprej, in tako naprej, in tako in tako naprej, in in tako in in Kot sem pre, prej sem govoril, če, če ste kaj razumeli v, v mojem drdranju, a, govoril sem o razliki med odprtimi in zaprtimi sistemi. In rekel sem, da iz razlogov, ki jih ne moram ali pa jih nisem mogel takrat pojasniti, ker bi predol govoril, da druž, v družbi ne moramo doseči eksperimentalnega zaprtja. In to je ravno razlog, zakaj je neumno, da kakršenkoli, katerekoli ekonomist ali pa psiholog, misli, da lahko karkoli napovemo. Ne moramo napovesti, če ne moramo narediti tako rigoroznih eksperimentov, kot jih lahko v fiziki. Ali pa če je sistem naravno zaprt. Večina sistemov je naravno odprtih. En sistem, ki je naravno zaprt, je sistem, ali pa um, sistem oziroma svet je samo en, svet naravni astronomije. Tam so tako veliki objekti, da ni nobenega tega zunanjega tujka, dejavnika, ki se ga ne da predvideti ali pa na nek način vse v izolaciji deluje. Stvari vplivajo ena na drugo, ampak mi z našim početjem ne vplivamo na, na en asteroid, ki bo na, čez tisoč let padel na Zemljo. Zato lahko napovemo, da bo čez tisoč let padel na Zemljo, ker ne more se vmes roditi Hitler, ki s svojim, za naš svet, izjemno vplivnim dejanjem spremeni pot tizga storida, ne more. Tako da, zato, če bi ekonomisti in nekaj ekonomistov je danes ki razumejo razliko med zaprtim pa odprtim sistemom in vejo, da drugoslovci nikoli ne moramo zapreti sistemov in hočejo reformirati ekonomijo, tako da bi njene napovedovalne pretenzije zamejili in jih odpravili in bi rekel, stvari se da razlagati, tudi če se jih ne da napovedati. Ekonomisti še vedno ustrajajo pri zastarelem pozitivističnem modelu znanosti, ki pravi, Razlaga je enako napoved, oziroma ni razlage brez napovedi in obratno. Kar je absurdno? Pomislite na, na, ravoslovno, stva, na ravoslovno smer, ki rečemo evolucijska biologija. Evolucijska biologija je briljanten in eden najbolj znanstvenih načinov razlaganja tega, kako so živalske vrste se razvile, a lahko evolucijska biologija kaj ne pove, ni česar ne more napovedati. Napovedovalna moč evolucijske biologije je izjemno nizka. Zakaj? Zato, ker med drugim so mutacije nenapovedljive in ne moramo vedeti, katera vrsta bo čez tisoč let nastala. Prosto ne moramo tega veriti, zaradi v naravi, v naravo ugrajene um, uh, naključnosti, ki se je ne da eksperimentalno zapred, kot se sicer da moje banalne primere z ožigalcami ali pa v fiziki se da ogromno stvari eksperimentalno zapred, zato je tok dobra, zato je tok napovedljiva. Ampak v, ali pa v medicini, kaj imamo v medicini? Nič drugega kot statistične verjetnosti. Če kadite dve škatlici cigaret na dan, se vaša verjetnost za pljučnega raka v celem življenju poveča za 65 odstotkov. To pomeni, da bo skoraj polovica ljudi ne dobili pljučnega raka. Kakšna je to napovedljivost? V primerjavi z pozitivističnim modelom fizikalne, absolutne napovedljivosti brez izjem, Boga, In potem ekonomisti miseljo, da lahko napovedujejo stvari, seveda jih ne morejo. Mhm. Prvo je to, da ste rekli, da je družba da so to posame odnosi. Pa da nezimna, kako je se pravi Aha. Uh, življenja, plus uh, uh, je to se drugo. Uh, druga, petra, kako misli Kaj je bil na to, da se ljudje kredimo v našem času ob pritočeni bilestnih pozorcih, ki so zdaj želili za tisti časih kulturi? Izvrstni uh -huh. vprašanji. Uh, glede prvega, res je, da nisem omenil sicer zelo pomembne stvari, ki rečemo materialni artefakti, materialna kultu, kultura, surovine, viri ali pa kaj tazga, ampak to samo zato, ker sem mal oskogleden, ko se jaz kregam s svojimi kolegi, sociologi, se nikoli ne kregamo glede tega, a obstajajo materialni artefakti v družbi, a pomembno vplivajo na delovanje ljudi. Vsi se strinjamo, da, pa se pa kregamo, a odnosi obstajajo in kakšen ontološki status imajo odnosi, a obstaja kaj več od odnosov, ko da se upravičujem za svojo oskoglednost, ampak pozav sem, komu govorim in ja, imate prav, seveda, materialni artefakti so izjemno pomembni, surovine, dejstvo, da imaš v kleti 5000 Uh, uh, Puš je izjemno pomembno dejstvo. Dejstvo, da živiš v gradu, ki je sestavljen iz močnih, čvrstih opek, ne iz lesa, je izjemno pomembno in vpliva na to, kakšna verjetnost je, da boš napaden, kakšna verjetnost je, da te bojo uspešno napaden in podobno. Tako da tle ne samo rečem, da vse kakor. Uh, tega sam nisem omenil, ker ni toliko kontroverzno, a obstajajo in a so pomembni materialni artefakti v socioloških diskutih danes. Drugo vprašanje, ki pa še bolj zanimivo, na katerega verjetno ne bom čisto zadovoljivo na žalost odgovoril, ker se sam pravzaprav z njim še vedno spopadam, je pa vprašanje svobode ali pa svobodne volje, če se čutimo nekoliko filozofsko ali pa veličastno. In kaj je zdaj s tem? Med drugim, kaj je s tem, ko sem govoril, da čeprav imamo svobodno voljo v enem smislu besede, v družbi imamo tudi vzročnost, kako gre to skupi, naj rečem naslednje. Gotovo ne obstaja svobodna volja na tak način, kot so nekateri predvsej znani filozofi mislili. vsaj jaz mislim, da ne obstaja in večina sodobnih znanstveno naravnanih filozofov bi se strinjali, da ne obstaja svobodna volja v libertarnem smislu. Torej, da ne obstaja svobodna volja kot zmožnost človeka, da se izpne iz vzročnosti. Ne obstaja svobodna volja v smislu, da je človek nepremaknjen premikovalec, da je človek ne vzrok. vzrok. Torej, a je človek lahko ravna, kot želi, popolnoma neodvisno od tega, kar se okoli njega dogaja? Jaz mislim, da nikakor ne. Preobratno, velik znanstvenikov, jaz mislim, da nažalost in neznanstveno, znanstveno nas zaterjuje, da svobodna volja sploh ne obstaja v nobenem smislu. Torej, da ljudje niso nič drugega kot geni plus okolje. Jaz mislim, da se da biti to, če se v filozofiji, v ameriški filozofiji, reče kompatibilist oziroma compatibilist determinist. Jaz mislim, da se da verjet v determinizem, v vzročnost in s tem ohraniti svojo zavezanost znanosti in hkrati verjet v svobodno voljo. Svobodno voljo kot, hm, mogoče bolj govoriti o merah svobode, kakšne mere svobode imajo ljudje. Gotovo so močno pogojeni s tem, kar se izven njih dogaja. A lahko deloma vplivajo na to? Jaz mislim, da je praktično intuitivno, mislim, intuitivno res je gotovo, ampak da je gotovo res, da lahko vplivajo deloma na to, kar se izvaj njih dogaja. Če samo pomislite, kakšna je razlika med tem, ko ste v petek, ko se nečni nenavadnega zgodil, ob šestih popovdne na delovnem mestu ali pa boh ne daj, torej doma, no, doma, in se morate odločati, a boste čez vikend za pahorja volil ali za nekoga drugega, um, odločitev, ki ni najlažje, ampak um, uh, gotovo pomislite na stanje svoje m, svobodnosti, predvsej visoka je. A lahko določate kjerega kandidata? Ne. A, ker jih samo namo 9 ali 10. A lahko med tistimi radikalno vplivate na to, kdo bo izbran? Ne. A, A ni tako, da je neke vaše nezavedne travme iz otroštva deloma pritiskajo na vas, da se odločite za enega, ne za drugega? Ja, verjetno je. Ampak, mera sobode je še vedno predvsej visoka. Refleksivnost, zmožnost izbiranja vaše, vašega pogovora z partnerjem ali pa partnercom ali pa prijateljem ali pa komarkol že in potem ponovnega odločanja, a, a, a za njega ali za njo? A, ok, sem se odločil, a ne, pa vendarle, da še novo premislet. To, ta, ta mera svobode je precejčna. Zdaj pa pomislite, da je scenarij enak, ampak da so pogoji drugačni, da ste res, res močno, močno, redko da ste že bili tako v uvinjeni. Vaša mera svobode je praktično nična. Že samo, da zadanete na tisto, kar boste okružili, je, je izjemen um, podvik človeške hrabrosti. Uh, tako da, jaz mislim, da je bolj govoriti ne o svobodni volji, ampak o mera svobode <kaj> in ne, da ne govorimo o tem, a smo mi vzrok, ki ni bil z ničemer povzročen, ampak a smo ljudje, a imamo, še bolj natančno, a imamo človeška bitja, pa v manjši meri nekateri višji primati, a imamo zmožnost, zaradi naših možganov, družbenih vezi in tako naprej, a imamo zmožnost, da smo mi tudi sami eden od vzrokov v mreži vzrokov, ki sicer obstajo, a imamo zmožnost, da zavrnemo ali pa sprememo normo kaj so danes popularne norme v družbi, normo, da, vedno bolj popularno normo, da je treba biti konzervativen in se vračati v tradiciji in skrbeti za svojo nacijo in podobno, ja, imamo to zmožnost. Hkrati na nas, to je treba dodati, na nas vsekakor vplivajo navade, rutine, nekatere stvari, ki jih počnemo, so skoraj da nezavedne, ker jih tako rutinsko počnemo, ampak vse to je popolnoma skladno z govorom o merah svobode in, in odločanja tolk za enkratno. Še kdo kakšen komentar, tudi ni, ni treba da me sam sprašujete, vse komu kaj porodili ob tem, kar sem prej z govoril, pa že, ampak recimo ta odločitev. Um, dejstvo, da ni bila odločitev takojšna in zgolj od zunidana, dana, dejstvo, da ste se vi odločili, a se pogovorimo ali ne, pa se bom odločil. Jaz mislim, da to dejstvo samo ni zgolj nekaj, glede česar niste imeli vi nobene izbere. In ste se preprosto odločili zato, ker um, so bili atomi ravno na pravi način razporejeni. Torej, jaz mislim, da imajo ljudje, zaradi subjektivne ontologije, ki jo imajo, zmožnost, zmožnost potencijal, da se odločijo, da izbirajo, da um, se ne prepustijo zgolj z unanim Ampak so oni sami tudi eden od dražljajo. In zato prispevajo k vzročnemu, vse grdo sliš, vzročnemu outputu, tistemu, kar se na koncu zgodi. Mislim, da k temu prispevajo geni, okolje, hkrati pa tudi to, če mor bi spet, če se nekoliko veličastno in filozofsko čutimo, če mor bi ljudje rekel včasih vsaj jaz. Alpa pa občutek sebstva, samo zavedanje. To, česar mravle nimajo, ali pa mačke nimajo. Ta zmožnost um, notranjega pogovora, to, da vi, tlele, niste samo telo in uh, možganski procesi, ampak da Ti možganski procesi, ker imate ravno take možgane, ki jih imate, ne možgane mačke in ker ste bili socializirani in tako naprej, ti možgani so ustvarili, ali pa stanje, v katerem so ti možgani lahko, ti možganski procesi, eno od teh stan je stanje refleksivnosti, stanje odločanja, stanje izbiranja. Može se sliši, to nekoliko mistično ne bi hotel iti v to smer, da obstaja kot dekart obstaja nek duh v glavi, ki upravlja zročkami telesa, to je napačna metafora. Jaz mislim, da ne delimo človeka na um in telo, dušo in telo, samo ena stvar je, ljudje smo telo in ena od zmožnosti, ena od funkcij tega telesa, del telesa so možgani, ta funkcija je v možganih ali pa nekateri neuroznanstveni, ki vedno bolj pravijo, da niso možgani dovolj, da je dejansko telo očitno ne je mezinčki, ampak dejansko telo, da ima pomemben prispevek k temu, da smo bitja, ki imamo jaz, samo zavedanje. No, skratka, jaz mislim, da je to emergentna značilnost materialnega telesa ljudi in pač tega, kar se tem telesem zgodi, če človek ni socializiran, bo mogoče imel občutek jaza, ampak zelo nenavadnega, primitivnega uh, uh, in podobno. Je pa res, da je to nekaj, kar um, je še vedno precej iskrivnostno v filozofiji uma, pa tudi v kognitivni znanosti, neki, s čimer se jaz nisem v zadnjih letih zelo poglobljeno ukvarjil in nisem specialist za to, tako da, če niste popolnoma prepričani, če vas nisem popolnoma prepričil, ne bom zameril, uh, verjamem, da nisem dovolj povedano. Ste tam zadi, Ne. Kaj pa, kaj pa, primerke, ki so ja, jaz... Ja, jaz mislim, da, kot sem prej rekel, da v vsakem primeru, ne glede na to, o katerem konkretnem človeku govorimo, da je vpliv socializacije zelo velik in pomemben. Samo ne predstavljam si, preprosto zaradi tega, ker sem toliko zgodovini človeštva prebral, ne predstavlam si, da je večina ljudi, ali pa celo vsi ljudje, vsaj odrasli ljudje, druge če govorimo o 14-letnikih ali pa kaj tazga, ampak večina odraslih ljudi, normalno, kognitivno razvitih odraslih ljudi, Um, ki tudi niso pod vplivom drog ali pa kaj tazga, ali pa meri kakšne traume hude v življenju in zato na njih ne zavedno toliko bolj vpliva, jaz mislim, da skoraj da ni nobenega, mogoče je kakšen, ampak načeloma, in to je ključno za sociološko raziskovanje, skoraj ni nobenega človeka, ki bi bil zgolj lutka svoje norme, tradicije, socializacije in tako naprej. Se strinjam z vami, da gre to zelo globoko. Pomislite na uh, kult, uh, kult scientologije. Ljudje bojo izjemne zemno hude stvari doživel, norosti totalne, pridejo zraven, zato, ker So se malo spiritualno počutili, niso vedeli, kaj je ljudje so bili prijazni. Čez tri mesece jim govorijo, da obstaja vesolni overlord, ne vem kaj, neklih Ktulu, no, ampak nekaj podobnega, ki je poslal duše na zemljo pred deset soč leti, čiste norosti, pa bojo še vedno ostal noter. Se strinjam z vami, da gre daleč um, uh, socializacija, vpliv ideologije, religije in tako naprej. Ampak preprosto ne more iti pri večini ljudi do konca, tolk, da so pasivne lutke, tega, kar jih ne bi določali, zato, ker drugače ne bi vsi upori zgodil uh, in vse normativne spremembe, ki so se v človeški zgodovini. imate um, <clears throat> primere družb, ki so popolnoma izolirane par leti nazaj, popolnoma izolerane, nobenega vpliva iz Evrope ali pa kaj tazga, in ki so same razvijale, imele zametke človek, ideje človekovih pravic, demokracije, avtonomnega posameznika. Imate primere kultur, ne tisoče družb, kultur in, takih, in podobnih stvari skupin, kjer so koncentracijska taborišča, kulti, množične verske, verski fanatizmi, kjer se se vedno ljudje najdel, ki so izvalto, kar so jih učili, da je edino, kar obstaja. In tudi, če pomislite, mislite, od kje nam danes vse to mnoštvo idej, mnoštvo idej, od, če samo na politični ravni pogledamo levo, desno, koliko je vrst levičarstva in desničarstva, skoraj da vsak je sam svoj levičar in desničar, skoraj da ne moramo več govoriti o levici in desnici, ker ima vsak svoje mnenje, odkot, če pa recimo 500 let nazaj vlada Um, normativno eno umje v srednjeveški Evropi. Jaz mislim, da ni vladalo, ampak če je vladalo, odkot v par takšno uh, takšna raznolikost idej? to, je Kako ste rekel, ljudi je bilo? Več. Mislite, menj. Ljudje je bilo 50... Ah, ja, in se je akumulirali, In to, kaj se tistih ker pač se Pač prosto, nekateri ljudje, ja. mislim, ker vsaj pač Mi pač ne znamo nam In to je, tako so se drugače odzvali, bi vi reči, zato ker so imeli drugačne gene od ostalih. Zdaj, to je zanimiva znanstvena hipoteza, Mars kdo bi se z vami strinil, danes sploh razni evolucijski psihologi ali pa kaj podobnega in jaz ne mislim, da je to a priori narobe. Um, jaz seveda trenutno vsaj mislim, da ni vse vagenih, se strinjam, recimo strinjam se z vami ali pa vam podobnimi, da je precej stvari vagenih in moji kolegi sociologi bi se mi smejali, ko bi kaj tasga rekel, ker oni miselijo, da ni nič ali pa skoraj nič vagenih. A, sem vas razumel, da ste rekli, da po vašem je vse v Ne, ne, ne, mislim, da ja, v Vse, kako. A veste kaj bi jaz dodal? Samo to, da ne gre to na vsako raven. Gotovo moji geni določajo to, da recimo sem, ali pa jaz, to za bo spet kontroverzno in če bi v kakšni drugi državi želel bi verjetno jutri bil na, na vseh časopisih levice, ampak jaz mislim, da je moja heteroseksualnost absolutno določena z geni v smislu, da potem, tudi nekaj let v, v prvih letih mojega razvoja, da so hormoni, ki sem jih jaz imel se tako, tako sproščali, da v maternici so se drugače sproščali, da sem jaz na koncu bil heteroseksualc, ne recimo homoseksualc. Um, ampak ne glede na to, ali to res ali ne, če je res, jaz mislim, da velik dlje kot to pa ne grejo geni. Recimo, mojo preferenco, da vam jaz danes rajiš čokolado, dve leti nazaj smel pa rajiš, uh, Kaj je proti pol čokolade, bombone, to nekakor ne more biti zgeni določeno. Je pogojeno, ampak tolk mikropraksije, ki jih počnemo, za koga bom volu. če mislite, da je z ne neposredno, ampak na koncu zgeni določeno, da bom jaz v nedeljo volil za enega ali pa drugega kandidata, to ni absolutno, trenutno nobenega Ja, Ja, epigenetika. Krotovo. No, jaz ste pa drugo tretite ki je tudi zelo dobra, ampak jaz mislim, da še vedno ne razveljav ideje, da imamo določeno mero svobode. Rekli ste, da vsaj kasneje v življenju zelo, po, po, zelo pomembno vplivajo na to, kako se ljudje obnašajo, njihove nakopičene izkušnje. Vse kakor. Jaz mislim, da socializacija ni nič drugega, kot nakopičene izkušnje. Vsa celota nakopičenih izkušenj zajema tudi stvari, ki niso socializacija. Kaj se je meni zgodil v osmom razredu, ko me je moj kolega udaril in tako naprej. In jaz, jaz se z vami, vse kakor te izkušnje radikalno oblikujejo to, kdo sem jaz danes. Ampak, ko damo nakup te izkušnje, pa ko damo nakup te gene, jaz mislim, da imam še vedno določeno mero svobode. Ne mistično, dekartovsko duhovno, duševno, karkoli že religiozno mero svobode, ki bo preživela potem, ko moje telo umre in podobne bederije, ampak določeno mero svobode, ki mi omogoča, da ker sem jaz, ker, ker, ker, ker, ker, ker nisem samo svoji možgani, ker imajo možgani to emergentno zmožnost, ki rečemo jaz, ki je mačke nimajo, to vpliva nazaj na te izkušnje in gene in jih ne more popolnoma okolo brnti, ne more jih ne more jih popolnoma ampak ta stvar tudi prispeva k končnemu izkupičku, ki jih majo geniji in izkušnje na mojo obnašanje danes, na besede, ki prihajajo iz mojih ust. To, kar jaz zdaj vem govorim, je gotovo pogojeno na zelo posreden način z mojimi izkušnjami pa mojimi geniji. Ko govorimo o izkušnjah, dejstvo, da sem se rodil ne izjemno revnima, staršema, ki imata samo prvi letnik osnovne šole, dejstvo, da sem veliko knjig prebral, mislim, rel nisem velikih prebral, ampak da sem nekaj knjig prebral, um, vse to je vpliva na besede, ki zdaj iz mojih ust prihajajo. Ampak gotovo imam določeno mero svobode, kot, kot jaz, kot subjekt, da točno te besede prihajajo iz mojih ust, ki prihajajo. To je deloma vplival uh, na nje. Mogoče ni to zadovoljiv odgovor, ampak uh, bla bi to moja teza. No? Ki, jaz mislim, da v naslednjih 20 letih bo v kognitivni znanosti se precejšen preboj zgodil in bomo ne vse, ampak velik več vedel v zvezi s temami, ki ste jih odprli, kot trenutno vemo, tako da bi bil aroganten, če bi hotel vas zdaj tukaj zatrditi, da je zelo verjetno res to, kar jaz pravim in da vam kopica dokazov bolj šipko je, kot uh, ko daje dajem mislet. No. vprašanje. Samo pa že, ja, ja. Ja. Se jaz smo jutri tudi ob sedmih predavanja, tako da moram tako tako izspati, ja. Še kdo? Aha. Kdo je bil prej? Dajte. da da ne? zbira z našimi mežljani. Ja. Zbira, če recimo naše mežljane premeskimo v neko recimo robotsko teologijo, uh -huh. kaj tisto nimeč, tisto oseba, nikdo drug? Jaz mislim, ljudje dajajo zelo enostavne odgovore na ta težka vprašanja. Jaz mislim potem, ko sem ne malo knjig od precej eminentnih um, filozofov uma, ki zelo tesno sodelujejo s kognitivnih znanstveniki, kognitivni znanstveni, ki prebral, uh, recimo ljudje, kot so John Searle verjetno najbolj poznano ime v filozofiji UMA, ki se s takmi v ukvarja danes, um, in oni pravijo, da ne moramo vedeti odgovora na to vprašanje. Veliko filozofov UMA reče, naredimo je nastaven eksperiment, a ni tako, da če damo možgane iz tele osebe tukaj, ki živi v, računalni, v računalnik ali pa v robot ali pa kaj tazga, da bo, ko bomo dovolj sofisticirane robote znali narediti, da bo ta oseba tam noter. Jaz bi hotel reči, moja intuicija je apsolutno ja. Srl pravi, da niso stvari tako enostavne in zato sem prej rekel, da mogoče možgani niso dovolj, so gotovo glavna stvar in gotovo brez njih ni ničesar, ampak da mogoče možgani, vedno smo to mislili, da so možgani dovolj, ampak mogoče možgani v izolaciji niso dovolj in da dejansko nekateri deli telesa, spet, ne mezinčki, ne roke, koliko ljudi nima rok pa nog, pa so še vedno iste osebe, ampak nekateri deli telesa ali pa dejstvo, da možgani, ko so v telesu, so v določenem sistemu, da to pomembno vpliva. Koliko pomembno? Žal nisem ampak zelo zlo leketimno vprašanje, ja. Oke, Hvala ja.